Üdvözlök mindenkit a podcast 30. adásában. Megtalálhatóak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01.podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozhattok a Discord szerverünk is. Egyébként az összes link megtalálható a leírásban. A mai adásban spellekről fogunk beszélgetni, így általánosságban. És itt van velünk a, velem a szokás csapat. Szöcsi! Hello, Márk! Sziasztok! és a métej is itt van. Nézzük. Én pedig Rihád vagyok, sziasztok. Szia Rihád. Srácok, örülheteset ment az előadásunk, amikor a Tiltott Törvénykönyöről beszélgettünk. Köszönjük minden hallgatónak, ezt el szerettem volna mondani így előjáróban. De szerintem kezdjük is az arást. Szerintem egy általános témával kezdjünk, hogy mi számít varázslatnak. El tudnátok nekem itt mondani így gyorsan elsőnek. Igazából varázslatnak szerintem, bár ez ugye eltér nagyjából minden világban, valami olyan, olyan cselekedett, olyan dolog, ami befolyásolja a világot, nem megmagyarázható, nem teljesen megmagyarázhatóan, tehát nem fizikálisan, nem pedig nem észszerűen megmagyarázhatóan hat ki a világra. Az számít, egy szpelni. Ez egy nagyon szép leírás volt. Annyira nem értek vele egyet, de nem rossz egyébként a kezdésnek. Mert szerintem például lehet olyan, simán lehet olyan világ vagy rendszer, amiben, amiben teljesen megmagyarázható, úgymond beleélik valamikkel a varázslatoknak. És nem, nem, nem egy megmagyarázhatatlan dolognak számít, hanem szépen, szépen megvan a tudománya neki, úgymond. Mintha ja, a kémiáról beszélünk? Ö, Remedikus úgy, varázslatokról beszélünk. Ezt úgy értettem, hogy tehát így a, a való életből, való Há. élet szemszögéből nézve, úgymond. Ak. Tehát ami Ak. fizikailag lehetetlen, úgymond, vagy olyan, ami nem egy egyszerű behatás, de hat a világra mégis. A, a, a világon belül, amiben játszunk, azon belül hatásokat tudunk vele kelteni. Akkor gyakorlatilag mondjuk Superman és egy varázsló? É, igen, erre akarok kitérni, hogy végül is úgymond a varázslat tehát vagy ilyen szupererők ezek a pszionikus képességek vagy akár az erő is úgymond hm. szerintem varázslatnak számít van viszont egy például olyan része ennek, ami egy kicsit már, de, már olyan határán van ami, hogy varázslat-e vagy sem nem tudom, például DND rendszerekben voltak ezek a Uh, tehát a harcosoknak is voltak úgymond a varázslataik, ezek a fíjtek körülbelül, ami cooldown stb. rendelkeztek. Hogy azokat nem feltétlenül mondanánk varázslatnak szerintem. Vagy én legalábbis azokat nem mondanám, pedig nagyjából úgy is voltak kezelít a varázslatok. Ilyen tényleg egyedik kiadására gondolsz, ugye? A, aha. Tehát abban voltak ezek a... Tehát még a dirty tricks, meg ilyenek, azok is úgymond ilyen varázslatnak számítottak valamilyen szinten, de azt én külön venném. Ez egy kicsit fura is nekem például, amikor ezek, amiket amúgy kézzel meg tudnád csinálni, azok ilyen szabályokhoz vannak kötve, azok furcsák nekem. De ez az én álláspontom legalábbis, hogy az a varázslat, ami való életben úgymond nem működne, de a a szerepjáték világon belül hatással van arra a világra, úgyhogy fizikálisan azt nem lehet megtenni. Uh -huh, uh -huh. Érdekes, mert egyébként például vegyük a mágost, és mondjuk ott a pszichi az, az ugye nem a varázslatnak számít, pedig gyakorlatilag úgymond csak a rendszer szinten van különbség, mondjuk egy pszichi használat vagy egy sima mágia között, nem? És mégis. az, egy, az úgymond nem, egy, nem varázslatnak számít, de. Szerintem szinte minden definíció szerint így bele lehetne sorolni. Igen, mágusban úgymond azt számít varázslatnak, ami manapontot használ. Uh -huh. Minden más, de még az ős mágia is, mint a hatalomszavak, azt se számítanak igazából varázslatnak. Mert az se manát használ, pedig amúgy azok is, azok meg hipertap spellek úgymond, a hatalomszavak. Tehát az, ez az ott pontból, ez az ősi energiákból, stb. És az teljesen más, hm. hogy van számolva is. Ez mondjuk, ez csak a mágus. Tehát, és éppen ez az, hogy ott meg azért is van különböző, hogy a pszire szinte mindenki képes. Így van megmagyarázva. Legalábbis ember. És hogy az ugye csak egy saját magadból eredő dolog. Pont úgy volt megkülönböztetve mondjuk ez. Mondjuk az L.T.K.-ban volt, hogy... Uh, tehát... Hm, mit is akartam? Tehát, hogy egy psz pszich alapfokkal csak magadra tudtál hatni, körülbelül. Uh -huh. Pszich fokkal már tudtad befolyásolni valamilyen mértékben a környezetét is, de azok sem voltak olyan hatalmasok, hogy varázslatnak lehessen hívni őket. De aztán bejönnek ebbe a gennek meg stb., amik meg mentál tudnak pszich az már ilyen egyéb dolog. Hmm, nehezebben... tehát ott kicsit igen, a psi és mágia mágusban egy kicsit elmosódnak a határok, főleg, hogy egy varázsló csak psziből csinál manát, pont ez egy lényege, de, de mondom, ott még egyéb mágikus, hatá mágikus hatások is vannak, amik nem számítanának varázslóknak. Hát, Eléggé ilyen önkényes ez a besorolás akkor végül is, mondjuk egy rendszerbe, hát világon hogy mi most akkor, hogyha jól értem, akkor varázslathoz mindenképpen mondjuk mana kell, vagy a mana valamilyen megfelelő ig igazából? De hát ez, ez a mágusra mondtam, ott e speciál azzal tettek különbséget Aha. a máguson belül, hogyha a mana használ, az a, a mágia varázslaton varázslat a varázslaton. De Egy mondjuk... D&D-ben ezért például... A mondjuk a varázsló, a mágus, a bárd azok, mondjuk varázsa vannak, de például a paladinnak is vannak képességei, Még gyakorlatilag az egyben varázslatok valamilyen cooldown tehát mondjuk, mit tudom én, valami gyógyítás naponta kétszer, most az is hogy az egy varázslat, Amit Métel, vagyis az az etikás, hogy valami külső dologon keresztül működik, és akkor úgy varázslat mondja a paladin is például, az Istenétől kapja, meg a pap is az Istenétől kapja a varázslatot. És akkor ez, egy, ez egy jó, úgymond feltétele, egy, egy, egy, egy peremfeltétele annak, hogy mi is a varázslat, hogy valami külső forrás felhasználásával, amit jelen a valós világban nem tudunk fizikálisan definiálni, annak a segítségével hatást fejt ki a használó magára, vagy a könyvzetére. Igen, ez... Mondjuk... Csak annyit, hogy tegyek hozzá, hogy a, ez a mágusban is tovább játszottak ezzel, tehát például a FK-ba azt hiszem, ott, vagy lehet az UTK-ba, ott például a szakrális mágia már nem manapontból táplálkozott, és az nem is számított annyira. Pont, hogy az Istenétől ered, hogy az nem teljesen varázslat. Ez, ez már egy következő szabálykönyv, az szakrális pontok, vagy valami ilyesmivel volt megmagyarázva, e, a szerafizmusra, de az is végig mélyen belemegy a, a világ elméletbe. Bocsi már, hogy szabadbágtam. Ja, azt akartam, hogy érdekes, mert mondjuk, hogyha vegyük a DND-t, hogy ott nem tudom, hogy ott mennyire van mondjuk az magyarázza ez egy külső dolog, de szerintem... Magyarázva mondjuk... van. Szépen, de... ugye manaháló van abban is, csak nincsen... Legábbis a könyvekben így hivatkoztak volna a hálóra, meg meg ugye mágia a vezetre, meg Oké, Oké, okay, okay, akkor mit szólsz mondjuk a mécsnek a rendszeréhez? Ott viszont ez már szerintem nem egy külső. Talán, vagy az még nehezebb így megfogalmazni, de nem egy külső hatás, vagy egy külső forrásból jönne a, a, a, az erőd, hanem az magadból, meg a hitetből. És ugye valamennyire ez akkor mégis számom egy szóval. Elég nehéz megfogni, mint álmi úgy érzem. Valóban az. Te, te, te pont ez az, hogy nagyjából minden varázslatnak is tud számítani, csak én uh -huh. arra próbálnám ezeket le szűkíteni, amiket fizikálisan nem tudsz megcsinálni. Csak a világon belül valami, val, valami különlegesség, valami különleges erő, ami vagy benned van, vagy, tehát ugyanúgy, mint a, a szupererők ilyen szuperhősös, például a Basic RPG-ben, a Super Powers, azok nem számítanának varázslatnak? Szerintem azon a rendszeren belül varázslatként vannak kezelni. Igen, várj, mert vizet használ hozzá a powerpoint ami kvázi a manapontod a rendszerben, meg mindened, vagy hogy melyik rendszereket használod. Egyébként ennél a méthelynek a definíciójánál, hogy ami a a valós világban nem történhetne meg, szerintem, és azt számít varázslatnak, szerintem ennél igazából nem, nem, nagyon, nagyon bő, és nagyon keveset mond, de ennél nem igazán tudsz jobbat mondani, mert, mert, mert például, hogyha nem, nem, másonnan indulunk ki, hogy mondjuk egy, egy telefon, egy mobiltelefon, egy okostelefon, és valakinek egy gyakorlatilag szintén a varázslatnak számíthat, mert így nem tud megmagyarázni, hogy hogy működik, de azért ezt semmiképp sem neveznéd úgymond varázslatnak, még egy, akármilyen rendszerben sem, szóval... Ez, a, ez az Asimov idézet, hogy egy elég fejlett technológia, varázslatnak tűnhet kevésbé fejlett civilizáció. Igen, uh -huh. uh -huh. erre gondolok, szóval... amúgy erre sok világ is épít. Például a Numenera az pont erre épít, hogy ott minden mágia, igazából technológia. Csak olyan, hmm. amit egyszerűen képtelenek felfogni az emberek. Hmm. Ez én érdekesség. Hmm. Jó. Ez nem ő... sikerült nepirkózni, úgy érzem ezt a kiadékben. Hát, csak egy nagyon-nagyon általános megfogalmazást tudtunk tud, szerintem adni, mert nem jutott sokkal közönebb. Írjátok meg, kedves hallgatók, hogy szerintetek mi a varázslatnak a definíciója. A lárposok is adtak nekünk egy tök jó definíciót a lápra, általában uh -huh. ilyen. Uh, jó, szerintetek ak akkor lépjünk egy... Na hát, stroke ki kell vágni. Na akkor... Uh... Nem, nem, kell hagyni. Benne kell, kell hagyni, jó van. Szerintetek milyen egy jó spell? Mi, mi, ti mit mondtok annak, hogy na, ez egy jó spell? Milyennek látok a, a értékem Tehát, hogy ezt mi, mire mondjátok milyen spellekre? Ez... Nem, nem ismerünk jó spellet, azt jelenti Én, én vagy is vagy ismerek jól. jó spellet, de azt majd később elmondom. Én, én, én azt mondom jó spellnek, ami... Egyrészt mondjuk a törvénykönyvben nincsen teljes mértékben leíró, hogy ez, ez így működik, hanem azért te is gondolhatsz és bet, betarod magyarázni a kalandmesteremnek, hogy ez nagyjából így működik. Oké, okay, a magna pontja is, én nagyon szeretem egyébként az RNG-t általában, szóval én szerintem legyen benne RNG általában. Hogyha ez a három így teljesül, akkor az egy jó spellnek minősül nálam egyébként. Ne legyen benne egészen pontosan megfogalmazva a törvénykönyvben. Hát ez úgy mondom, hogy, hogy, uh -huh. tehát, hogy alapjában már, hogyha teljes mértékben ne van ír, hogy ez így működik, és tehát, hogy nincsen semmi olyan dolog, amit de, de kicsit elé meglelítosz magyarázni, vagy valami, akkor, tehát, hogyha konkrétan le van írva, hogy mit csinál, akkor szerintem az annyira nem jó, mert abban nincs munka. tehát, hogy azt tudod használni mondjuk egy vagy két helyzetben, és akkor... Ilyenre gondolsz, mint a vízteremtés, és akkor megjelnik egy öklömnyi területen három köbméter per szekundumnyi víz minden másodpercben, és az folyik lefele. Igen. De hogyha ott van valami, akkor az megakadályozza, vagy hogyha egyszer egy méteres körzetében van valami tárgy, akkor nem jelnik, meg mindig lefele folyik izé. Igen, jelnik. tehát Hogy, hogyha nagyon le van írva. Igen. Azt az szerintem az, az elrontja a játékén, mint egyébként is. Ugyanaz... Itt... Igen. igen, mondjad Márk. Ezzel ez egyetértek, mert szerintem is az a jó, jó szpelemvel lehet kreatívkodni, tehát ez, ez egy jó, jó kiindulás, úgy gondolom, hogy ha azt mondod, hogy így, én nem erre gondoltam, hogy nem minden nem fogtam volna meg, hogy, hogy ne, le, ne legyen jól leírva, hanem csak az, hogy egészen általános legyen, meg általánosan használható ahhoz, hogy különböző helyzetekben, ha ügyesen, ügyesen kombinálod más dolgokkal, vagy, akkor, akkor lehessen ezt érdekes hatásokat előhozni. Például formázása erre ez egy jó példa szerintem, Aha. meg a, a telekinézis. Vagy például, a, amit ugye a TTK-nál csináltunk, a, a parancs, tehát hogy, az is, tehát hogy az is annyira sok módon használható, és, és nincs teljesen leírva, hogy csak erre használhatod, csak arra használhatod, vagy mit tudom, igazmondás, vagy hogy valami ilyesmi is lehetne akár, és akkor az már nem működne, már az, az, nyilván működik, csak ugye az nagyon be van határolva. Itt annyi a szabály, hogy van egy ilyen spellet, és akkor három, két mondat, két szót mondhatsz neki. És akkor ez ugye nagyon kreatív és tök jó spell szerintem. Mert itt van a játékosnak szabadsága ahhoz, hogy ezt ki is használja. Szerintem ez egy jó spell például. A TTK-ban szerintem az a spell nem így van. Lehetséges, hogy nem most. Pont nekem egy TTK spellet. ttk a fegyveridézés azt uh -huh. kevesebb próbálom visszakeresni, tehát az, ami nem tetszik neked szerintem akkor, tehát hogy ha van gazdátlan fegyver 50 lábon belül, uh -huh. és a, akkor a pap, k, pap által elképzelt fegyverhez legközelebb álló elképzeléséhez legközelebb álló fegyver, ami gazdátlan és 50 méteren belül van, fog a kezébe menni. Igen, ez nagyon bele van határolva. Tehát, hogy ez már tényleg az, hogy annyira körülményesen lehet használni, itt lehet használni meg minden, de érted annyira körülményesen használod, hogy elrontja a munkát igazából. Tehát, hogyha tegyük fel, legyen ilyen körülményes, tehát legyen ennyire beszabályozva, viszont akkor legyen egy kicsit mókásabb, tehát ha valaki a kezéből is ki tudod szedni például. Tehát, hogy az már így, nem tudom, ez az, az adik pleasure, az már az már jó móka lenne. Szerintem. Vagy a pap kedvenc fegyvere megjelenik a kezében. Ennyi. Én az egyszerű spelleket szeretem de, úgy. de érted, de, de erről szerintem majd fogunk még beszélgetni a balanszírozásról, mert én azt el tudok képzelni egy olyan szitut, hogy ez a spell, mondjuk lehet, hogy nem itt, lehet, hogy máshol, hogy ez így erős. És akkor valahogy gyengíteni kell rajta. És akkor lehet, hogy ezt így kéne gyengíteni, hogy hogy akkor behatároljuk, hogyha van a környezetében olyan fegyver, akkor azt meg tudja idézni. De nem, nem tudom, ez kicsit nekem is nagyon nerf, túl nerfennek tűnik. Kicsit úgy érzem. Én szeretem az OP spelleket, hogyha megtalálod, vagy, vagy az egyszerű spelleket, amiket meg tudod, de pont ez az, hogy kreatívan tudod használni, hogy OP legyen. Uh -huh. De e mondjuk ebben is mágusban a mágusban a, a, a magas mágia, az pont ilyen, hogy annyit lehet velük kreatívni, Oszul, vagy. De például, a Basic RPG-ben olvastam a spelleket, pontosan a szektás spelleket, az okkult spelleket, is, annyira nem jött át, vagy annyira nem tűntek. Hát, a Basic RPG-ben elég ilyen általános ilyen fluff nélküli dolgok van, ja. a tűnteremtése, fényteremtése, valaminek megjavítás, és nincsen benne semmi feeling, de mondjuk így tudok a túl a könyvet, és és van olyan varázslat, hogy nem is valami nagyon drága anya, hogy kurva sok sanity vesztesz tőle, hogyha elnyomod, hogy kiválsz egy célpontot, nem is tudom mik a követelményei, de hogy x körön keresztül ott vonaglik az ember, meg folyik fülén, száján keresztül a vér, és a x kör végén megenik a kezedben a szíve, és meghal az illető kiváló, ennek hangzik nekem. Yes. Persze, ja. ez, ez, ez nem túl sok kreativitás van. Nem. De érted, a ilyen varázslatnak teljesen jó, és. Aha. És van egy hangulata, meg elég turvatot ilyen vását kill barázslat. És De nem igazán. Től, hogy, hogy. hogy megúszta valaki, nem egy ilyen tökéli, akkor. rádom a tűzlabdát és D6-ot sebb akkor... az is akkor. Azt jó van. Az elég generik. De viszont az, az oké, okay, hogyha nem teljesen kreatív, akkor nincs szabad, de legalább legyen valami jó koncepció. Tehát, hogyha jó koncepció például mágusban a pártak van a vakságokozás, tehát hogy az, az kurva jó spell, ér. tehát De nem vagy csinál, hogy a... meglakítja az embert, hanem valami kötfájásúat tesz a, a szemmel. Jó, vagy mi? Igen bk amikor rányomod valakire, és azt hiszi, hogy elteleportálták, és Igen. akkor Igenián. illúziót kap, mint máshol lenne. De ez egy jó te kis spell, és akkor Én ez vicces érted. Az... És... Van, meg van valami hasonló varázsad is, nem, hogy valami másnak hiszi magát, hogy valami állatnak, mondjuk Békának, vagy hasonló. De és te nem polimorf, hogy nem átváccszik, de azt hiszi magára, hogy az is, akkor hogy rányomod a hatalmas az ork barbárra, és akkor elkezd megegni meg úgy se mintha mint ez egy kecske lenne. A barctelleknél van pár ilyen nyelvzagyválás, meg ilyenek. Ő végig azt hiszi, hogy amit mondanak, van értelme, de minden egyes szó más nyelven van. És senki nem érti, meg csak pislog. A dnd van egy ilyen, ami van varázsónak, szerintem elég sok van ez a varázslat, a papoknak nem. a rettenetes nevetése. És az lényeg, hogy mond a kaszter egy viccet, és a hatókörön belül, aki nem dobja meg a mentést, az a földre kerül, pszichotikus sebzés szenved el, és röhög padlón. És nálunk ezt mindig nyomták, hogy fa vicceket nyomtak. <gül> Ugyan, mi a különbség, a Sors és röjzék között uh... Tartom, papi a... A tartón A fatális az volt a lényeg, mindegy. Áh, nem jut ezt a Ittán Aha, ezt, ezt majd ez ezt hallani szeretném. Mi a különbség egy üvegedény és a, egy baleset között? Hogy egy baleset lehet fatális. van ilyesmi, igen. Ezt, ezt kivágom, szerintem. De... <laughs> Na, hogyha a jó szpelekhez nincs hozzáfűzni valótok, nem tudom, van-e még? Mm. Még gondolkoztam, valami volt ez eszembe de... De fogom akkor hát, a, a, hogyha a rossz spellekről beszélgetünk, akkor euh, a jut. Szóval mit gondoltok a rossz spellek? Nyilván amit elmondtam, hogyha nagyon körül van határól és nagyon körülményesen lehet használni szerintem, az, az igazán elront egy spell. Ja. Meg, meg egyébként egy részéről még nem beszéltünk az RNG-ről, tehát hogy én azt tehát annyira nem szeretem azokat a spelleket, hogy három mana tűzlabda, kilő egy labdat, és kettőt sebez. Az szerintem teljes mértékben megöli. Hogyha ilyen sebzűz fel van, akkor abban legyen kockadovás, hogy lehet, hogy megölöd, lehet, hogy nem ölöd, lehet, hogy semmit nem csinálsz. Szerintem, szerintem azt kell bele egyébként, főleg ilyen sebzűz fellekbe. Az tényleg jó egyébként, ha van benne valamennyi, van valamennyi véletlen, mert az így mutatja, vagy így, tudom, mutatja végig is a varázsl, varázslásnak az ilyen, Hektikus mi volt, mi volt át, vagy hogy ilyen. Nem lehet olyan könnyen irányítani, szóval nem le, nem mindig fogad tudni pontosan ugyanúgy. Elkapta a megoldását, szeretem abban. A, ja, a Pont of, of Magic. Wind of Magic. Visszanyúl a fagy. De ugye ez van ugye a mage is a paradoxon. Hát gyűrhet egy, egy csavarhatod a mágikus teret, vagy a mágikus hálót, de lehet, hogy ide után visszarug. Ja. A Wild Wide, Wide West-ben volt egy érdekes rendszer, hogy ott hogy a mágia, az nagyjából, a, aki varázsló volt, azok szerencsejátékosok voltak. És hogy végül is kártyázni kellett a, az ördöggel körülbelül. <hül> Ez volt a lényeg. Hát jó, hogy kockadobás csak hogy milyen izék, <hül> hogy... a rossz fel... Jó, a benne. Igen, igen. Ugyanúgy a, tehát a Warhammer 40 k az, hogy ö, ott is ugye a lorehoz van e, ennek között ott, hogy minden mágia igazából a, a káoszból jön. Igen. Tehát, hogy mennyire adod át magad a káosznak, attól függ, hogy mennyire lesz erős, de megvan a veszélye annak, hogy egy démon herceg azt mondja, hogy bízú, vagy hasonlók, de ami ilyen rossz pellekről jut eszembe, az, hát nem tudom, én például a hipergeometriát olvastam itt a Delta Greenbe, és... Foly le, ezért, -e? Márk, Ricsi, dugjátok be fölött. nem, ha nem hallgatom, le nem idottam béteit. <sínt> e... Lényegében csak azt nem, tehát hogy most az, az nem mondok el sok mindent, hogy van pár spell leírva, ami nekem úgy tűnik, mintha egy egész kaland lenne. Tehát, hogy... tehát oh, a... Most nem rémlenek, hogy mikre gondolsz, de hát, van, van pár... Tehát, én, én ezeket nem bírom a... amikor ilyen nagyon szertartátos szertartált, sossá vannak csinálva az szperlek, amikor annyi minden nekem. Tehát a hatás az nem is olyan, nem is az, hogy a hatás... Hát megidézel valamit, a holdfényénél kell elégetni ilyen növényt, amit ugye meg ilyen vért kell hozzá, fröcskölni, meg hasonló dolgok. De ilyen van a warhammer is a rítusoknál. Igen. És ott is egész sok le van írva, de tudod az i fluffnak. Ez egy külön kalant beszerezni azokat, meg megtalálni a megfelelő helyet. Ez egy szűzlány sírján kell elvégezni a varázslatot, félrészegen, egy ja. mórpapnak a társaságában, aki ja. három napja nem evett kb. és akkor... Meg még a, a, a leg, az egyik leg... nem tudom, vagy nekem egyáltalán nem jött be, pedig olyan lett volna. Jó a koncepció, satöbbi csak annyira el vannak tolva a számuk szerintem. A, nomá, a nomád mágia mágusban volt olyan, hogy nem az, hogy mana, még fp, és percekig tart, mire kikasztolod körülbelül, úgyhogy semmilyen másik spellet nincs. Minden spellet ilyen kurva hosszú ideig tart, hogy kikasztolod, és igazából olyan sok mindent nem is érz el. Direktben direktbe nem nagyon csinál semmit, pedig jó elképzelések vannak benne. A főzény, csak... A sámán minden. mágia az, a nomád sámán mágia az volt olyan, hogy én vakartam a fejem, hogy ez úgy, hogy az összes többi, mennyivel egyszer inkább az, hogy a, a rendszeren belül az összes többi varázsiskola az mennyivel egyszerű behez képest, tehát hogy Szerintem, ami mondjuk így rossznak lehet tekinteni, azok, az ilyen olyan varázgatok, amik nagyon helyzetfüggőek. Tehát, hogy az, amikor van valami, van valami, amit meg tudsz csinálni bizonyos helyzetekben, és akkor így nem tudom, ha a mesélő olyat mesél, olyan kaland van, akkor jó, ha nem, akkor meg teljesen használhatatlan. Tehát nem tudom, mondjuk én ezt a dd a, a Puff-nak, ez az élőhalottnak a sebzése, ja, ez a, ilyen, az ilyen, a történet, igen, igen, például, ez egy nagyon jó példa, ez ilyen, tök jó hangulatilag, viszont játéktechnikailag meg az van, hogyha android mesél, akkor így erős, vagy így használható, meg nem, akkor meg elmentél, mert ha elmehetsz bárhova, -e azzal nem fogsz semmit érni. Okay. Tehát az ilyen típusú vagy mondjuk az, hogy izé te a, nem tudom, a, a te csak hold, hold fényben fogsz tudni fekete hajó embereket megölni vele, és akkor ha azt mondja a kár, hogy nem tudom, nincs holt mert felhős az ég, vagy mindenki szőke, akkor, akkor megint nem tudsz csinálni. Amúgy meg egy, nem tudom, egy meg megölsz tíz embert. Szóval az ilyesmi, az ilyesmi típus, az, az, ez így szerintem szölepjátékból sokszor tökre nem, nem megfelelő. Nyilván egyébként lehet, lehet neki helye mondjuk egy hosszabb kampányban, ahol mondjuk sejted, hogy úgy veszed fel, és sejtöd, hogy valamikor lesz, mert olyanok a jelek, hogy lesznek androidek, és akkor te tudod, hogy azok, ez majd egyszer jó lesz. Az megint egy más kérdés. De az, de az, nem, az nem a varázslat tesz jó attól, hogy csak egy jó, jó szerepjáték inkább. Uh -huh. hát, nem tudom, én, én mondjuk ez egy olyan rendszerbe, ahol limitált, hogy milyen spejjeid lehetnek. Ott megértem, hogy ez a baj. Hogy ez baj. Uh -huh. Csak azért mondom, mert. Például most, érted, egy Bárt haszontalan, hogyha nem találkozol emberekkel. Érted, de hát... Pontosan. Amíg nincs értelmes élőlény, mondjuk ez mágusban, addig, nagyjából. A dalmágiát sem értem, hogy mi az a, kon... mi az a kontextus, ahol elő tud jönni. <tosan> Amúgy például Bárnál. Nem fogod csak úgy előkapni a lantot, azt ott pergetni. Hát ez a support bár szerintem biztos lehet rá egy jó kis karakterkoncepciót írni, amivel hát, tudsz ilyet csinálni. Persze, tehát más rendszerekben amúgy szerintem sokkal meg jobban megvan, vagy, van, a mágusban egy kicsit durva, vagy nem tudom, úgy nagyon keresni kell a helyzetet, hogy az jó legyen. Hát igen. De annyi más ne van, érted? Tehát, hogy nem muszáj, <kül> tehát nincs. Arra kényszerít, hogy azokhoz nyúljon sok más szpelt, uh -huh. használni. Csak érted mondjuk, egy dnd be van ez, hogy be kell készíteni a szpelleket, ugye? Igen. Mit használnak? Uh -huh. De csak a varázslónak, a többieknek? Ah, lehet, hogy van a, a rá, pap, rá, név, pap, nem, is nem. például okay. Tehát a varázsló pap csinálja, a mágus az mondjuk nem, ha bárt nem emlékszem. Tehát, változó. Jööö. Na, mindegy, ez... É, én, igazából én ezeket a mágia rendszereket nem szóltam, bevon már ennyire bevon. Határól. Nem is azt, hogy rossz pellek. hanem, hogy így... ezt te most nem tudod, mert hiába tudtad még tegnap, ma már nem tudod. Ha, nem készítetted be. Én sajnálom. Szóri. Ez van, pedig pont más jönnek az endodek, te nem, nem vetted be. Hát ezért van ez kitálva. Szerintem legalábbis az én fejemben úgy meg, azért hogy ez, mert ugye Dungeon Earing-re van kitávés, akkor az arról szól, hogy mentek-mentek kaszaboltok, oké, okay, akkor nagy pihenő, 8 óra alvás, varázsló átforjálja a varázslatait, mert mondjuk egy tűz kazamatában voltunk eddig, ezért most tűzpellők nem kellnek, hanem jég varázslatok kellnek, vagy villám, vagy valami hasonló alapú, és akkor eldobálja a tűz és azokat nem, nem teszi be fejbe. Külön. És akkor így ugye lehet így variálni, és akkor a végén megszopják, mert a végén egy szé van jég és akkor. akk... Ha... Ha... Yeah. Például, hogy a hány Giron papom volt mérnököm, szerintem egy Giron varázslatot sem használtam soha. Ja, azokat is körülményes használni egyébként. Hát ilyen hogyha van egy... Megtalálod az érceket még ilyenek. Uh -huh. <laughs> Tehát hogy... <laughs> Jó... Egy kalandok között lenne értelme ezeknek, meg, ahhoz meg kampány kell. Ez meg a másik, hogy... De, hogy mi akadályozza meg egy varázslót, hogy kalandok között igazából a mágiájából éljen meg. Na jó, da szerintem jó. ezzel a témával talán végeztünk jó és rossz pellekkel Nyilván, hogyha eszetegbe esz esz esz jut valamit, akkor azt hallgatom, de szerintem lépjünk arra a témára, hogy hogyan kell balanszírozni ezt spelt, és hogy szerintetek -e ez nehéz-e egyáltalán? Mit gondoltok erről? Kezdjük az, azokkal, hogy szerintetek nehéz-e balanszírozni. Nagyon jól, igen nehéz, mert az, az hogy minden tekintetben megfelelően kiegyencsőzött legyen az összes varázslat, vagy egy adott forrás, az nyilván nehéz, mert sok mindennek meg kell megfelelnie, ha úgy mesélnek, akkor lehet egy között, ha nem úgy mesélnek. Nem az, hogyha ilyenek van, olyan emberek vannak a csapatodban, vagy olyan kasztok, akkor jó, ha nem, akkor nem. Szóval ez egy nehéz kérdés alapvetően. Szerintem sosem könnyű. Nyilván bizonyos dolgokat lehet, tehát ha a, a, a fejszerek 2 d 6 meg a tűzlet is 2D6-ot akkor ez, azt mondjuk balanszírozóan ja, csak én azon gondolkoztam egyébként, hogy azért nehéz balanszírozni egy kasztnak a spellét, mert az interakcióban van, mint te is mondtad, minden mással. Tehát interakcióban van a más kasztoknak a spellével, a aXnak a sebzésével, meg minden hülyeséggel érted, és hogy azt eltalálni, hogy, hogy minden környezetben tök jól működjön a spell, azt szerintem kurva nehéz lehet amúgy. Tehát, hogy nem, nem tudom. Plusz még érted azt is kitalálni, hogy mennyi van legyen, mert ö, lehet, hogy az túl sok van, a túl kevés van, amúgy jó, az fel, de ö, túl sok manában körül, akkor nyilván nem akarod használni, de lehet, hogy egyébként, hogyha ö, nagyon kevés manába körül, akkor még nyilván túl használod, hogyha sok manába kerül, meg lehet, hogy. oké, okay, hogy sok manába kerül, de lehet, hogy van egy olyan csapattársra, aki ezt meg tudja valahogy kombózni, és akkor az meg kurva jól működne. Tehát hogy. nem tudom, szerintem nem nehéz lehet szpereket balanszírozni. Itt sok minden figyelembe kell venni. Úgy érzem. Uh -huh. De egyébként, uh, ja. ti mit gondol, Szögy, te mit gondolsz erről a spell balanszírozásról? Hát, mh. hogyha izgalmas akarsz csinálni, akkor az tényleg szopás. Vagy jöttél, olyan, ami élvezhető. Vagy akkor ugye, hogy van egy jó ötleted, akkor az valami specifikus lesz, és akkor amiket mondtunk ugye a rossz perlekhez, hogy nem lehet használni csak specifikus helyzetekben, mert akkor balaszíroz ki, hogy ne legyen túllopés, és ne használja, hogy egy ilyen egy bizonyos szituáció. Vagy végülis az a jószperben, hogy megold egy ilyen szituációkat, és hogy most ezt akarod, nem akarod, akkor most egy ilyen hosszú kasztolási ideje cserében, egy ilyen kis táncolás kicsit az egész. Mm -hmm. Igen, ugye a költséget és a hatását, is. Egy csomófajta ilyen részletét ugye az az meg a másik, hogy akkor összeraksz egy jó varázslatot minden stimmel, és akkor kiderül, hogy mondjuk D&D-ben multiklasszol az illető valami mással, és akkor az egyik képessége miatt uh, hatszor annyit sebez a spell, mint amire te gondoltál. Vagy hogy alapból nem uh -huh. is sebez a spell, és a kéten sebező spellé változik, mert a barbárnak van egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy nem tudom hogy vagy, vagy amennyit mozog, annyit, annyi szoros szorzót kap a az és akkor egy teleport varázslatból egy atombomba lesz, mert egy fog, és a Barber, át, Barber varázslatból átteleportálja magát a pályán, is egy kis késsel legyilkolja a démon herceget. Na, szerintem abban benne van, hogy folyamatos mozgás, tehát, hogy... Érted, de, igen, van. Mondjuk ez, hogy, hogy ez is a balanszírozásnak a rész, hogy akkor abban bele kell írni mondjuk a... a folyamatos mozgás. Képességben, igen, hogy folyamatos mozgásról van szó. Hm. Meg De... mert, mert az, hogy a teleportáció nem számít folyamatos mozgásnak, se, akkor az meg hogy ilyen jaj, nézd meg, mi lesz össze haszolgatóak a, a könyvben, fő, elrontják itt a szórakozásomat. És szerintem nem lesz olyan spell, amit mindenki jelvezni fog, lesz akinek túltápos lesz, van valakinek használhatatlan, vagy nem elég jó éppen. Ja. Mint a TTK-m, és tudod, hogy van, írták is, hogy, hogy igyekeztek igyek részletes csinálni, de ugye hát, az ez ezzel jár, hogy, hogy ilyen, ilyen nagyon sok minden van hozzá, meg sokat kell fejben tartani, hogy hogyan működik a magas mágia. Ja. Hát, én azt szeretem, ha úgy van balanszírozva, hogy Friendly Fire, tehát, hogy egyszerűen nem tudod úgy előni azt, hogy valakinek ne legyen még baja, úgymond. Ugye annyira, ez mondjuk így a rossz pellek kategóriába is beleesik, hogy egy eszembe jutottak olyan spellek, amiket így tudod olvasol, és rájössz, hogy ezt nem lesz olyan helyzet, amikor nem lesz egy csapattársam a közelembe, hogy ezt el tudja nyomni. Mint a kisajtolás kis vagy valami ilyesmi, van egyébként, Még aki ami... kisajtol, azt nem fogja érdekelni. Ja. De, De mondjuk így, ez a a hangorkán volt ilyen, Hü -hü. Hogy ez... ez... Nem tudom elképzelni azt a fightot, ahol egyrészt ez egy fight spell, és nem tudom elképzelni, hogy ne legyen ott a közelembe még valaki, aki mit csinálok, mondjam hogy fogja be, fogja be a fülét. Tehát az se segít. Vágy, érted is, az se segít. Vagy... Ja, Ebben vannak belérve a hogy a varázs használó választja ki, hogy én... kire hat a spell, és akkor a én... nem hat. De amúgy én is azt szeretem, amikor... Nyomsz, mint egy tűzgolyó varázslata a dt hogy igen, de hát uh, akkor most ott áll a paladin meg a harcos is a banditák tömegébe, de legalább megölünk 10 darab uh, banditát, lehet bele... a harcos, de hát valamit valamiért, minek ment oda, tudod. Egyébként hát, de, de... mondjad, Métel is. Nem is, az csak így, ha balan... van egy, egy stratégia, amit néha láttam alkalmazva, a... Az, hogy nincs balansz, minden OP, Úgy mond, Tehát, hogy minden OP nem balansza van, csak ára. <gül> ez, hogy végül is ez Warhammer 40k-ban is ugye csak ára van annak. É, hogy uh -huh. Ugyanígy, ö, mondjuk a Hipergeomon. Ez egy jogos, jogos tényleg. Hogy nem balansz van, csak ára van. Tehát... Eljön, tehát megcsinálhatod, és tényleg egy napig nem öregetsz, de lelked oda körülbelül, vagy <gül> ilyesmi. <gül> Ez a mage is, hogy ott ugye bármit varázsolhatsz konkrét olyan, mint a magas mágia, csak nincsen mana pont, meg ilyen dolg, hanem top kockával, és akkor sikerül, sikerül a varázslat. Ha nem sikerül, akkor meg kapsz adott mennyiségű paradoxon pontot, amit a mesélő mond meg, hogy micsoda pontosan. És a mesélő dönté el, hogy kisül a paradoxon, vagy nem sülül ki a paradoxon. És így van egy ilyen kis ilyen rublikád, ahol felírogatod magadnak, hogy mennyi van ebből. És te varázsogathatsz, de mindig ott van az esélye, hogy visszaüt a dolog, és mondjuk egy fennyomsz egy úgymond polimorf varázslatot egy bűnözőre, de. Fog, és akkor úgy döntöm, és hogy most ő ki a paradoxon, és nem ja. ő változik azzal, hanem az összes kocsi mögötte birkává változik például, aztán. és akkor mm héten -hmm. befordulnak a rendőrök, meg mondjuk a, a mágusokra vadászó hivatalnak az ember és akkor látják, hogy egy csomó üveges szemű birka áll az úton, egy meg egy csávú, tökre, vagy két csávú, így, egy, egy másra fegyvert fogva meglepődötten, és akkor hm, itt mi történt? Mi ez a sok birka? A Ja, hogy a, a, a Jó a mági, azok a mági rendszerek, amiben tényleg szápos vagy, de az egész egy kicsit szerencsi átéknak érződik. Ilyesmi egyébként a shadowland ennek is. Ott is ugye fáradtságra dobsz, de szerintem egész sok ilyen van ahol a... Vagy, vagy így gyűjtöd, -e, tehát vagy, vagy van egy bizonyos korlátod, amit használni tudsz, vagy így gyűjtöd a dolgokat, és akkor egyszer elér valamit, vagy pedig így mindenhez használhatnál így. Hm, akkor most vagy, vagy nagyon visszaüt, vagy éppen megúsztad. Ez, ez az egyik edencem, mert ezt tök jó. Hm. Nem nem egy, meg. Egy, egy jó, jó történet, tehát tud, tudod néha, hogy éppen a legrosszabbkor történik veled valami nagyon rossz. Jö. Mondjuk még a, a balansz kérdéshez, mert még az, hogy ugye balanszírozott minden máshoz, tehát hogy a, a rendszereden belül minden máshoz balanszírozott, de még ahhoz is balanszíroznot kell, hogy lesz olyan játékos, aki nem fog használó lenni. És ja. ő érezze magát gyengének, viszont a varáz, aki meg varázshasználót hoz, az meg erősnek akarja érezni magát mm -hmm. ő, Igen. És például ez a de ilyen dégben nekem pont ez nem jött át, hogy a, hogy a varázslók nem tűnnek ott különlegesnek, úgymond. Hát a nagyobb szinteken nagyon táposak lesznek, és ilyen elszabadult ideg varázslataik vannak, ilyen valóságátírása, meg egy -e petrifáj, rányomod valakit, és akkor kövé változik, és nem igazán van megoldásra, meg ilyen, Igen. ilyen hatalom szavak kb. annak a hardos... hát... Igen, kíványságvárások. Meg így a hartosok, akik most egyet többet tudsz ütni, és akkor ja. ott van melletted a varázsló, aki egy csetintésével megszüntet egy fél kontinest, és akkor... Na igen, hmm. tehát ez az, hogy ott túl, Tehát akkor túlmentek egy másik oldalra, tehát ez, hogy... Ha, ha már magas szintű egy varázsló, akkor szerint, Ha sokáig akarsz vinni egy tehát akkor varázslót csinálj, mert csak az lesz a, a... Sose Sosem leszel olyan erős, mint egy varázsló. Mondjuk, hogy van elvileg a... 3-ban van, DND 3-ban van ez a probléma, szóval a 4 már ugye ezt így korrigálták ezek az ability-kkel meg de ebben nem vagyok biztos, szóval majd kijavítanak, hogyha mutaságokat mondok. Jó, de érted, hogyha jó kalandmestered akkor a nem varázsasználót is erősíti azzal, hogy kap ilyen mágikus szarokat, és akkor azzal erősebb lesz. Szerintem azért. Csak érted, hogy ítemet meg bárki kaphat. Hát igen, de akkor a varázsló nem fog kapni. Á, jó, hogy nem, az az nem kapok meg, hogy csinál. Az az meg, magát! Szép, Szép hozzáállás. Miért nem kapok olyan máikus láncinger? Csinálja magadnak rúna Magiával! Az egy nagy varázsló. Az igaz. De egy, ugye, de egy egész cikk volt, ugye például a rúna magazinve erről a varázslóval az én csapatomban nem jössz. Nem Az nincs meg. ez nem nincs, nem nincs. olvastam azt a cikket. Én átérzem. Igen, ezt egy nem olvasta. A... Ha, ha, a... Mi, hát. olyan sok nem okoztam neked sok problémát, új rémlik. Ne, nem tudom. Nem is átvem. Tiszteltem sokkal dúvában. Nem hogy elmondtasd a véleményed szabadot. Ja, sokkal rosszabb is lehetett volna, szerintem vagy lehet lehetett. Ha nagyon belemész, mert nagyon kötifontosnak csinálod. Mazaik mágiát lehet, hogy tudtál már, nem? Egyébként... Az, az TTK volt. Az volt de... Hát igen. Egyébként most azon gondolkoztam, hogy, hogy így befejezése a témának, hogy most beszéltem 20 percet a spell balanszírozásról, meg ilyesmi, és hogy ez, ez csak egy szerepjáték, amikor nem vagy interakcióban sok másfajta fajta érted mondjuk egy videójátékban milyen kurva nehéz lehet balanszírozni egyébként, mert mondjuk jó hát, játék a... más. De a használt van, úgymond. Te most, most figyelj, Most nézd meg a Dotát például. Ott van egy karakter, aminek van négy spell spellje, és az a négy interakcióban van 120 másik karakter spelljével. jével Plusz a a képességeivel. Plusz azokkal így van, így van. Tehát hogy, hogy szerintem azt egy rémálom lehet balanszírozni nagyjából. Nyilván, de az, az, az meg csak azért, mert uh, nagyon sok fajta van, és nagyon sok kombináció, de mondjuk tíznél egyáltalán lenne nehéz, még, ilyába, vagy nem tudom, játszottak csak öten egy ö, szerepjátékban, azért, hogyha tehát elkezdesz mindenféle trükközni a választ, akkor akkor rögtön, rögtön más igen, igen, a igen. helyzet. Na, tehát ott meg igaz az az, az egyszerűsége szerintem videójátékokban, balanszírozni, hogy igazából számokat tolsz addig, amíg nem jön ki egy jó érték. Igen, ott megvan az adat alá. Tehát, hogy ott vannak adataid. Mit tudom, hogy regisztrálod? És megcsinálhatod a szerepjátékba, Igazából csak játszanod kell vele sokat egyébként. Ez így van. Igen. Csak mondjuk, még itt után mondjuk megnézed, hogy az 5000 játékot, vagy 20 et vagy nem tudom mennyit, és látod, hogy ha azt az adott képességet használják, az mekkora win okoz. Még azt ezt nem tudod megcsinálni. érted, ott így alakulnak ki a meták, hogy rájönnek egy OP kombinációra, nem? Uh -huh. jaj, És jaj. Ez a, de ez a, úgymond ez a meta játéka a dotának megkeresni az OP-ságot. Ja. Meg, meg igazából minden játéknak, amit kompetitíven nyomnak, hogy a, a, a addig, addig kutatni a számok között, amíg nem talad meg az OP spelleket vagy hát nem csak szpereket az OP játékmechanikát. Uh -huh. Riba volt, ö, ugye az, hogy a támadás onnan indul, ahogy elindul a fegyver, és a támadás pontja a fegyverhez van kötve. Tehát azt csinálták, hogy háttal mentek neked és felfelé ö, húzták a kardot. Mert akkor háttal vagy, és a penge hátsó része mögötted van, akkor van a legmesszebb a te és el tud találni a leggyorsabban. Tehát... ezt is hogy balanszírozod. Tehát, hogy... Megtalálták az OP-t, ez van, kész. Jó, egy kicsit elkanyarodtam a spellektől, csak hogy... Igen, az a lényeg, hogy itt is meg lehet találni. Mindig. Annyival egyszerűbb, hogy... Aztán rádobod a nerfe, mert azt kereshetik a következő op De Így van, így van. De érted, tehát, hogy, De ott, ott tényleg az van, hogy megvan a, a statisztikaik arra, hogy ha 10 manával többbe kerül, akkor már nem lesz annyira jó, mert nem tudja egymás után kétszer használni, mondjuk. Meg ilyen ökölség. Tehát hogy ott azért. nem éri meg, ja. akkor már nem éri meg, érted, használni normálisan. Tehát, ugyanaz, ez itt vannak Hogy 25 a többe kerül, mert így már 20 másod, már egy plusz last kell hozzá, hogy jaj, ki És így nem lehet a 4 perc 32. másodpercnél kifarmolni Igen <gül> számok Szóval az Ice Rock nagyon tudja a dolgát amúgy Hát tudom Na, hát, hát, hát, hát, Igen, nem tudom nem, Vissza a spellekhez, ne, vissza a spellekhez. Nem beszéltünk arról, hogy milyen mágia rendszerek vannak a szerepjátékokban is szerintem nagyon ide éllik. Tudtok erről nekem néhány jó néhány szót mondani. Sokat beszéltünk a mágia rendszerekről. Mm. van a méges. Mágiárendszer. Na, ez a mégis ez, ez, ez szerintem. hasonló, mint. Nem, Na, hasonló mint az arcs magika, megmondjuk. A meg a mozaik mágia, ugye a mágusban, ugye ha. ott különbség az, hogy mi a költsége, mert mágosban mágusban van, míg mécs, meg arszmagikában nem egészen így végködik. Meg ugye, hát annyi, hogy az egész játék más, úgymond, mert mágusban hozhat egy kardozgatós fejvadászt, aki borbénynak adja ki magát például. A mécsben pedig mindenki konkrétan varázs használ, az összes és csak annyi, hogy... Hmm hogy más vagy a De ugye ott Igen. ugye mindenki tud varázsolni, és akkor arról szól az egészet, és ott mindenki kicsit dobbi. Ja. Hát van, van ez, hogy, hogy ö, ugye a varázslat meg a hatását ezt te találod ki, ugye ezek, amik most említettünk, meg lehetnek azok, ahol fix varázslatok vannak, tehát gyakorlatilag ja. ez a kettő van vagyis hirtelen egy ilyen szempont, nem már, nem, nem itt a szemben más, az meg az összes többi, mint a DND, meg a, a nem magas mágia, a város is, Amikor ment, hogy, hogy van, amikor ugye le, leírják a, ugye a mesélők, nem is a mesélő az alkotók, hogy mit, mit gondoltak spelleknek, és akkor az egy kis dobozba benne van, és ami abba bele van írva a spell. Van a mégyes, meg a Magus mozaik mágia, amikor Összeolnózod, és akkor te mondod, hogy meg mit csinál, és biztos van valamúgy feltét az, hogy ugyanilyen mozaik már gasztaniagia hogy te csak betobálod a dolgot, és a mesélő mondja meg, hogy mi történik? Szerintetek van ilyen? Hmm. De biztos van amúgy még, csak azt mondom, hogy biztos van amú, hogy még harmadik vagy negyedik változat is, amikről nem tudunk. Hát, most ami eszembe jutott, hogy a szem a, a numenerában úgy van, hogy ott a spellek, igazából hatások vannak. Uh -huh. a procedúrát azt már te találod ki, hogy, hogy fog létrejönni, úgymond. Uh -huh. Uh -huh. Ez már a karakteren, de ez is olyan, hogy át, ez is egy úgymond fix lista, amihez még lehet hozzáadni saját magadtól elemeket. Mikor más sősz nekünk, no men arát? <gül> a soha. kevés, nem? De. Előtte egészítek egy delta-t Ja, még egy delta green kell mesélni előtte. És, és az az, mikor lesz soha? Ha most, a igen, és akkor soha. Igen. Tekintve, hogy az előző kalandunk a másfél óra small talk lett. <gül> igen. <gül> social interactions. De szeretitek a social interactiont. Jó máta. működött. De... Hát jó. Ja. Tehát ez, hogy fix lista, csak hatások. Tehát fix lista, hogy ilyen spellek vannak, csák. Örüljél, de, de, de, de próbálom felfogni azt, amit most Szechi mondott, hogy, tehát hogy... Hát ez ilyesmi, hogy, amit te mondasz, igen, most ez a numenarás, hogy bedobálgatod a hatásokat, hogy ezeket szeretnéd csinálni, és akkor... Mint amikor dobsz uh, bármiban, és akkor mondjuk megutom az, az orkot, és akkor eltaláltam az zorkot megkidobtam, és akkor a mesélő, a mesélő hogy hogy történik meg az egész, és... Uh, igen, nekem még eszembe jutott egy ilyen, ilyen hibrid, mondjuk, hogy ö, nem egy fix varázslatlistád van, de nem is a helyszínen, vagy a helyben tehát ki, ilyen milyen varázslatot csinálsz, hanem lehet, létre tudsz hozni előre varázslatokat, és úgymond ott lesz a fix listát, tehát például mondjuk Shadowrun-be is Szerintem van ilyen, hogy te terményre te, olyan te, varázsatokat te, te, te, te ki tudsz találni, és akkor egy rendszer szerint megvan, hogy, az, hogy milyen lesz a fáradtsági nehéz, nehézségek a elkasztolásnak az ideje, és itt tovább, attól függően, hogy mire hat, meg mit csinálnak hasonlóan. És akkor, akkor a, mozaik mozaik mágia. De, lehet, a amit mozaik mágia, de nem olyan mozaik mágia, amit, amit hmm. akkor találsz ki, hanem ezt, ezt, ezt előre kell hmm. létrehozni. Tehát ja, mindig igen, magad építed meg. É. Igen, mint, mint amikor karakter gyártanál csak expert is gyártasz hozzá. Ez mondjuk tök... tök hát is mindig, szóra. de hogy mondjuk van lehetőséged egy, egy, egy, egy alapszpellést a mellett. De mondjuk szerintem egész sok ízé tudja ezt. Vagy majdnem mondtam hogy D&D tudja ezt. Hát, basic nyilván túlja. mindenben megcsinálhatod, ha ja. már akarod, de minden tudsz fősztgatni. mindent lehol Igen. <laughs> Ez a Ogonomus trüktára, spellek, úgymond, mágus-magas mágia, nincs meg. Uh -huh, nincs. Végs, a magas mágia végén van egy full spell list, hogy miket raktak ők össze, az írók. Ja, ez az is volt Bele. a Titiknába, hogy nem arról beszélsz? Na, lehet, hogy az. az. A mind, volt. Most a magas mágia nem olvastam annyira, mert sok volt a táblázat. <laughs> És a, járm, a számok... Te... Tehát, hogy ott le van írva a spell, hogy mit csinál, és hogy milyen elemekből áll. Ez mm -hmm. A mérges hangya volt a legjobb, tehát hogy egy teleport egy hangyára, amire még azt varázslattal rányomsz egy haragot. Mm. És ezt, hogy a ruha alá beteleportálod valakinek. Ez, ez egy spell. Ez, vagy ha, ha, ha hét yeah. van. Ezt, ezt, ezt konkrúzani imádom, amúgy. <síthat> Meg, az tele volt ilyenekkel, a... hogy hogy kell kirabolni egy hogy, hogy tudod elteleportálni egy kincses kamra összes vagyonát? És ez a szimpatikus mágián alapult, meg ilyenek zseniális esetek voltak benne. Na, hogyha már itt vagyunk, akkor tudtok egyébként jó koncepció szpelleket mondani, akár szerepjátékokból, filmekből, játékokból, ami nektek így nagyon tetszik és, és így imádjátok. Ó. Amit én szeretetnél, az a gyűrűk mágiát. A nyom, az ilyen. Nem, nem, túl, nem túl látványos, mert nem túl erős, de azért úgy időnként mégis tud hatékony lenni. Azért hát, megfáradhatja. Igen, gondafnyom. Ja. És azért tök jó, jó koncepcióius szpellek vannak ott. A, nem is tudom, nem egy erős, erős dolog, de ha jókor használod azt, hogy ilyen félelmetes leszel. Így hirtelen mindenki fölé emelkedsz, meg, hangod, meg olyan hangod lesz, és akkor Hány, így... Csak ha mordod, neked nyelven beszélsz. Az <gül> segíthet, ha értik. Nekem nyilván a mágus a okozás, szerintem az egy rohadt jó koncepció, mert azzal gyakorlatilag nem tudsz el ennevé nem se, hogy nem, rá, nem tudsz rádobni mentális, meg nem, stond, nem mentális, hanem asztrális dobás, meg semmi mentődobás, csak egyszerűen ott lesz egy fekete fátyl, a szemed előtt, és nem látsz semmit. Szerintem az, ja. az, az, az ötletnek kurva jó, szerintem, amúgy. Háne, jó. mester, izóidegek. idegek. egészség Csak egészségpróba. Ez, az a lényeg, hogy ha látsz egy csukjást, arra kell nyomni, mert annak biztos alacsony az egészség. <hállt> <hállt> Ez nem, nem fogja megdobni, és a, a, ráng... Ráng... A, éj, a Földön, az így rontás. Ja. Okay. Nyam. Iszínűleg. És hogy akkor azért, tehát már nem tud varázsolni is Vagy a Helyes. tárgyhevítés láncingre, vagy, vagy valami ilyesmi? Amúgy a tűzvarázsból mágiák, azokat én mindig szerettem, de hát a bennem élő piromániás, <gül> a jó lángfestés. Hmm. Először meggyú, felgyújtasz mindent, aztán a spelledre egy olyan lángfestés nyomsz, ami végülis azt csinálja, hogy, hogy magába szívja a közeli, természetes tüzek erejét. Uh -huh. És így, így felrobban. Dead. Jó, kettőt, kettőt szeretnék. Kettőt. Én é... az szeretem. Am... Meg a... az origami azt értem, amikor varázsló vagy, és mondjuk tudsz fémet manipulálni, anyag és akkor egy hordosra ráhajtok a saját páncélját például. Magnató. Az egyik kedvenc ilyen mágiaiskolám úgymond a Dragon age be volt a Force Mage. Nincs meg most. És meg a Force Mage. is hogy ez az csak elemi erővel operál, érted? Tehát ez a... Csak összehúzod? rányoms rányomod a gravitációt, aztán széttolod, körülbelül egy. ezeket nagyon szerettem a, a mágusban is az elemi erő. Hogyha volt egyszer is varázslóm, akkor az mindig elemi erővel toltam. Ez láthatatlan, az csak az erő. Uh -huh. Gravitáció, manipuláció, meg ilyenek, azokat mindig szerettem. Meg a, nem tudom, hogy varázslatnak számít-e, meg mennyire ez ilyen véd a... Avatar rajzfilmsorozatból az ilyen bending dolg, az ilyen manipulálás. az tök hangulatosan meg lehet csinálva, szerintem. Én a izit szerettem egyébként, hogyha hasonlót nézzük a Fullmetal alchemist az a szalkimi, szerintem kurva jól néz ki, és az... meg koncepcióleg is nagyon jó. ezt láttátok amúgy? Nekem ki kimaradt, de hallottam róla. Mindig meg úgy volt, hogy majd egyszer megnézem, de sol nem jutottam odáig. Mert felfoglalt szerintem... ember vagyok, és krandot írok ilyen napon. Na. Igen. A még, még jó tud lenni például a mondjuk Dotából, mondjuk a... Uh, nem teszem neve... Void... a azt a, ne, Nem a spellty gondoltam, hanem a, a, amikor mondjuk megütnek, és akkor benyomod a, a képességet, és visszaugrasz az időben egyrészt a, hely, a helyre is, ahol korábban volt, nem tudom hány más, ez a Timewalk, igen, meg megkapod a... Mondjuk az életet, és amit azóta vesztettél, tehát én ilyen minimális idővel való manipulálások, vagy mondjuk akár az is, hogy így nem tudom, egy-két más percet előre látsz, és akkor egy harcban az neked, az neked egy ilyen plusz bónuszt ad. Mm. Tehát Ó, nem el, tudod, el, hogy el, konkrétan el. meg fogsz ütni, de, vagy meg fognak ütni, de hogy amikor már jön az ütés, akkor már jobban tud félekezni, Vagy ilyen reakció, szerűség, meg ilyen megérzés az, hogy ne tudjanak úgy hátba támadni szerepjátékban hmm. a jóslás, meg az ilyen jövőbeállítás, meg az, azok nagyon rossz varás, azok azokat sehogy se lehet használni, semmi értelme nincsen, vagy fel lehet venni, de hogy, de, hogy nem. én még, még úgy, hogy jó használva volt, vagy mesélőként ne, ne csinált volna ki egy ilyen spell, azért még nem. De, nem, de, nem hogy ezt, igen, tipikus, tipikus rossz, rossz spell, mert, a, mert nagyon a mesélő teszik, hogy, hogy mennyire lesz használta. Ez ő... Itt a le lelkek kikérdezése is o utóirat, a lelkeknek nem kell igazat mondaniuk. <gül> <gül> Amúgy állatok a halottal beszélés, azt az, az szeretem. Meg a, a, az állatokkal beszélés, az is egy tök jó válását Igen, igen, igen, igen retardáltan beszélnek az állatok, hogy nagyon egyszerűek. Meg, ektet, hogy valaki megpróbál neki kérdést feltenni, és akkor a mókus meg hogy szereti a makkot. Nagyon szereti a makkot, és egy körülbelül... <síns> bosszom <von állját. síns> <síns> Degyem, Meg a, a kutya, a... tudod, az én Golden Red én 5 másodperces az <gül> attention span-nel. <gül> ne, ne, figyelj, figyelj, kérdeztem valamit. Mit, mit kérdeztél? Gazda, <gül> gazda, <kassa>, hello, gazda. Úgy, <gül> de jó volt. volt, volt, mókus, mókus. De mondjuk, bloodbending. Az... Ja, igen, még... az is durva. Ja, Baj. Ez Amúgy ezt kevesen tudják, de Richie a Voidless Face. A Voidless Face, így van. Nem face ezt vagy ő a Voidless Face. <laughs> Én torszítom az időt is a teret. hogy hogyha buszolod azok. <sínen> de, de még említettük itt a Doctor Strange-es mágiát. Az Igen. A tér, az a térmágia. Igen, Teljesen Az ilyen weird mágia, az jó, és az, annak kívül is az a példája. Amúgy ah, izé az, hogyha... A dotából a Shallow Grave, a... a, a, viz, a nem Witch doktor hanem a dezölnek a wi -ja egyébként, azt szerintem azt kibaszhatjunk, mert ugye ott várni kell addig értelme, amíg valaki majdnem meghal, és hogyha rábaszod, akkor így megmented. Tehát ugye nem tudom, nekem aznak a konzertő, hogy azt az tetszik egyébként. És é, de meg... mit csinál, mert nem biztos, hogy minden hallgatónk dotázik. Mi, mit csinál? Mondd el, hogy mit csinálsz fel ja, hát, azt annyi, nem mondod. Annyit csinál, hogy, hogy, hogyha egy rányomod egy ellenfeled, vagy egy ö, társadra, aki éppen majdnem meghal, akkor arra rányomod, és akkor egy HP-n túlél, egy, egy életen túl az egészet. És akkor hogyha lehet menekülni, akkor. Ő Meg élni, kap így, egy akkor... ilyen immunitást egy időre, nem. Így van. Nem. így van, itt ja, így van, így van, így van, kap egy immunitást Az a lényeg inkább, nem. hogy rányomod és akkor nem az, hogy. Nem, nem is tudják é. sebezni, nem. Az nem. a lényege, hogy ennyit csinál az fel, hogy nem kerülhetsz egy HP alá. Aha. Ennyit csinál, X ideig. X ide, X. Pár másodpercig. De és akkor másikát. mi szaladgálnak, körülötte az emberek is. És Cápolják és semmi értelme nincs már nem érkezik. Aztán, aztán ráköp rá egy Venomancer, azt a, a 15 dot az így így. Én megöli. Megöli. Én Én ja igen, az a counter -je. Hát meg az ja. X, mert az, az meg a Calling Blade-el le tudja ütni. Ja. Nem, az Azért az még a Terror teror... Blade-nek a HP elcserélés, vagy ilyen szemben az valaki, akkor magadat Terror Blade-ként, és akkor megcsinálod a HP-tokat, és akkor most, na van? Fajtás, és akkor rácsapsat, és meghal. Ja. Good, nice. Na, nem azért. Úgyhogy az ilyenek jól. jók, a szóval szerintem egy jó varázslattóhoz visszatérve, az ilyen uh, kivar dolgozva, egy balanszírozott rendszered, és uh, van benne egy ilyen rule-breaking spell, és akkor nem, hogy így megtörj az egészet, meg így ellen megy a rendszernek, de valahogy mégis bele van balanszírozva, mint ez a HP csere, hogy ez is ilyen, hogy uh. mi ez, mi ez? ez? Kurvá te rős, te... De, de mégis, tehát éppen e. azt mondom, hogy magában abban a környezetben amúgy ö, jól működik, mert hogyha valaki hozza azt a hőst, akkor te tudsz hozni egy másikat, amivel meg tudod menteni. Tehát, hogy, hogy, Igen. Tehát, hogy ez, ez, ez, így, ez így működik nagyjából. Meg, meg hogy miért el szoktam mondogatni, hogy semmi se OP, hogyha minden OP. Aha. Ja de igen igen igen igen az a Overwatch épít arra körülbelül még Hogy ha minden spell OP, akkor semmi sem OP <gül> De amúgy ja. úgy kicsi nagyot Dotában a legjobb spell az még mindig a Death is my bitch build-es Brave King Igen ja, bra igen igen igen a halából veszelnek ilyen Refresher orvot, meg ilyen szarokat és akkor négyszer tudsz meghalni egymás után <gül> Üdvözlésünk a hallgatóinkat a 01 DOTA, Dota podcast. podcast Majd csinálunk egy ilyen adást, és én szeretnék. Nem Hogy... streamelni fogod, Ricsi? Hogy streamelni fogom. Hát akkor felveszik az adást, nem? Hogy kikapunk a picsába. Ofu, a dotázás közben. Katasztrófa lenne. Ah. E, szóval filmek, játékok, sorozatokból jó spellek, szerintem ezt megbeszéltük nagyjából. Mindenki elmondta, ami. Éccel teremtése, ital teremtése, alkohol teremtése. Alkohol. Azok nagyon jó varázsatok meg. Hogy jó Az erő. Ja. Az erő. Hm, ja, szép, igen. Az mágiának minősül. Igen. Igen. igen. <laughs> jó. Szakrális. Szakrális. Szakrális. Nem, Amúgy nekem fel ami a rúgvámba, a zsivány egyesben volt, meg úgy hoztak be, mint koncepció, ugye hashtag spoiler, hogy ugye abban mindenki lehalt a picsába a végén, de hogy ugye voltak jelentek, amikor ugye valakinek nagyon durván meg kellett volna halnia, de ugye volt célja, és úgymond az erő kvázi életbe talazott, és megakadályozta, hogy megpusztuljon, amíg el nem érte azt, amit meg kell csinálnia, és utána ugye meg is halt. De az ének ott a zsiványegyesben ott volt ez a mok, vagy az a. Azt mondom ezt a mondom pont meg. Az, egy, az kurva jó volt egyébként. Az így ment előre és csinált, azért az szimáztam azt a karaktert, az, az, az nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Na szerintem beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy kell-e mindig varázsló használó a ha csapatban, és hogy hogy te a varázs használót akkor azt miért csinálod? Miért szeretsz varázs hozni? hogy Márkot. Igen, a mesélőt bosszantani én inkább. A legjobb az, hogyha ha hozol a varázslót, mert akkor azzal is számolni kell kalandnál, hogy a varázslók hogyan védik majd ezt az épületet például, vagy az ja, igen. asztalban miket fognak látni, milyen szellemek, elementárok vannak arra, hogy kiferkálnak az asztalban, kik látnak az asztalban. Úgy csinálni, hogyha Márk mesél a akkor én hozok varázslót, és... Mételj meghoz dekást. Azt, azt akartam a... abból, hogy dekást dekás. <gül> meg dekás. pedig ez egy utcai szamurái lesz, végtelen Ucai sok kibet. Elkészül most elolvasom, bicsi pontosan egy dekás. Annyi, hogy van a sedorán, és akkor bele van zsúfolva egy külön ilyen rendszer, meg egy külön harcrendszer, rendszer, a... Mint, hogy a szivart kb. Másról ugyanolyan, és ott külön kell mesélni egy embernek, hogy akkor abban a három másodpercben, amíg a többieknek lemegy egy kör, addig ő kör alatt mit csinál. Na, ez tetszik már is. Ez most egy túlzás volt, a kb. ugye ez a lényege? igen. Szóval, szerintetek kell varasznáról egy csapatba? Nem hogy nem. A Delta Green party kifejezetten hasznos egy varasló. Igen, tudom, hogy igen, nem egy el... 90 méterre hamar el lehet intézni. én mindig úgy jóha jó, ha van, de... Úgymond a varázshasználók között is vannak barátibba. De most egy bárd az mindig elfél mindenhol, minden pont uh -huh. szerepjátékban szerintem. De mondjuk... Nem hm, is tudom. Én nem szeretem varázslóval, varázshasználókkal jönni. Speciál... Bastos, azt most csak azt tud lenni, de mondjuk egy kreativitás lehet, hogy meg tudja jönni. Ha mondjuk te egy, egy parancsfelázsdattal ki tudsz valakiből szedni valamit ahelyett, hogy valami körment font módon kelljen megoldani valamit. Ez most ja. egy rossz példa volt a legutóbbi játékunk közben, mert szerintem pont jól jött ki, de, de, de akár ilyesmit lehetnek, hogy egy, egy, egy gondolatolvasásfelázsdattal a nyomozást, csak így egy nyomozós farandot megoldasz. Mm -hmm. Ugye az óvatosan kell, hogy szerintem nem feltétlenül szükséges ahhoz, kap ahol... igazából arra kell írni a kalandot, hogy van vagy nincs, mert bizonyos stekben nagyon, nagyon át tudja zárni a csomót. Van amiért te, nah, vagy ilyen svájci csikkának tök jó, csak igen, ott a játékosan is múlik, hogy mennyire jó fejes, mennyire akarja elbaszni a kalandot, és hogy tényleg így, akkor így egy tolvorással megold dolgokat, és mennyire hagyja szórakozni az embereket. Mert ha ilyen minmaxolós vagy munchkin, és úgy hoz a varázslót, akkor nem feltétlenül jön ki jól, de ha mondjuk karaktert akarsz kijátszani, és az csak pont varázsló, akkor meg el lehet szórakozni. Ez nem a játékosi beja, hogyha meg tudja oldani a kalandot egy varázslatával, szerintem. Hát a Mákosban van az, hogy eblék írása, beír, tehát kapsz egy külletést a főnöktől, és akkor belírt az agyába, hogy megcsináltuk, és akkor kifizet utána gyakorlatilag. De ő tart egy varázslót direkt erre, aki minden nap újra írja a, az emlékeit direkt. Leellenőrzi, hogy... De jó, jó, jó le. Aha. Igen, tehát erre fel kell hogy a questadóknak mindig mentális pajzsuk van, ami végig védik ettől, Meg áll mögötte egy varázsló, vagy ilyen mentalista vagy, ami hasonló, még folyamatosan szkenneli a tetudatudat. Bár mondjuk az se jó, hogyha minden város őr 15. szintű varázsló is. Igen, kicsit érdekes. Mert volt már ilyen is. Én amúgy szeretek olyat mesélni, ami. Amikor mondjuk hoz valaki varázslót, vagy hasonlót és tudod, mondjuk térjünk biztos a shadow óránra hogy lesz egy sámán a csapatba, és mondjuk ki kell egy bandának a tagjait egy nézéből, raktárból, mert megkéri a tulaja, vagy akármi. És ugye a bandatagok között nincsen egy darab varázsló se, és a helyen nincsenek is... És elementálok, a se nincsenek ilyenre felkészülés, akkor megjánsz is és akkor igazából besítálsz azt rába, a raktár közepére, megidézél egy át, és megnézed, ahogy az kicsinál mindenkit, és akkor megvan oldva. És így megadja azért a power leveljét a varázslónak ez azért, de persze meg is öli a kalandot, hogyha a többiek erre nem vevük. Hát, de ez meg olyan, hogy miért olyan volt a kaland, hogy de érted. de érted, hogy miért lenne ilyenek a banatagok között varázslók, mondjuk, mondjuk egy ilyen drogos pantába vagy akármivel, vagy... Monamentes helyen van. Hát az meg ilyen mondva csinálhatnád. Mert... Hát mondjuk... mondva csinálhatnád, de ez is... De akkor kiszt, meg teljesen megöli a varázslót amúgy. Tehát az a baj, hogy ha Ugye próbálsz varázsló karaktert kordában tartani, varázsasználó karaktert, az személyes támadásnak fogja venni. Én és annak vettem, én... mikor már kiszkált. Hát. Jogos. De érted, akkor megoldható mondjuk ugye a helyzet, hogy a Sikátorban meg lakik egy, egy, egy vihar és azzal meg le kell pacsizni és kiderül, hogy amúgy ő is utálja a és akkor már is van úgymond tétje, mert hogyha nem sikerül lepacsizni a vihar elementál, akkor még az is hat a harc közepébe és elbaszhatja a varázsónak az életét. Ja. Ja, tehát Vá, de csak kreativitás kérdése. Én mondjuk a legjobb varázs használó megítérés az a Warhammer 40 ezer van, tehát alsóbrendű lény az összes olyan, aki a káosszal paktált uh -huh. ott, ott az az ára, a hatalomnak. De mondjuk én, én... én szeretnék kiszét mesélni, egy ilyen mágiamentest, vagy tudjuk ilyen, ilyen Niti gritty zsoldos csapat, és akkor igazából mindenki csak kaszlop, és varásló egyáltalán nincsen. Hát végülis a basic RPG, az jó már tudott Ja, ja. De szerettem ebben például. Ja. Bocsánat, még egy közbeszóltam, hogy te közbesz voltam, Mi? Nem mondtam semmit. Ja. Nem mondott ő semmit. Én nem se vagyok. Kivágjuk. Arjál, jó. Jól van. Ja. Ah, Jól van már. Mert... Szerintem, srácok, talán végeztünk a témával. Beszélgethettünk még a csapatbalanszról. De talán erről... Nagyjából tárgyaltunk már, hogy, hogy mindig jó, hogyha van egy varázsló vagy volt csapatban, de nem kötelező. Plusz nyilván az a izének nagyobb teher ez a mesélőnek, mert úgy kell balanszírozni a kalantot, hogy számolni kell a pellekkel is. Meg amúgy teljes mértékben a világtól és a rendszertől függ. Mert egyrészt, hogyha a lorban az van, hogy nincsen sok varázshasználó alapból, érted? Mm -hmm. akkor is fura lenne, hogyha mindenki varázshasználóval jönne az azért egy-kettő mindig elfér Tehát mondjuk Warhammer 40k-ban teljesen elképzelhető olyan csapat, hogy egyáltalán nincs varázs használó, úgymond psziker ja. Szerintem az teljesen benne van Meg még sima Warhammerbe is Ja, fantasziba is Mindenki csak Redcatcher, mert van egy kutyája Tehát... <gül> Nagyon beragadtak Igen, szeretem <gül> Most eszembe jutott még egy nagyon vissza, hogy jó koncepció spellek játékokból a Darkest dungeon van az okultisnak, nak ugye a híje. Azt imádom azt a Az a legjobb fel a játékban egyébként. Vagy nulla, vagy 36-ot hílel, imádom. Te inkább nulla, és vérze. Igen, igen. És igen, az a lényege, hogy ha hílelsz, akkor is van hogy bleed okoz annak, akinek híleltél. És hogy általában azt nyilván, hogy nullát híres, és még bejön a bleed effekt is, imádom. Az mert, erős és jó spell egyébként, de mégis ott van, hogy nem biztos, hogy akarod használni mindig. Vagy oh, Data a Greenbe is van heal. <laughs> Csak ára van. Én azt nem olvastam el, mert én játékos vagyok. Nem baj. <laughs> <laughs> Na jó van, zárjuk de a mai adás Mit, mit szóltok? Zárjuk le. Legyen úgy. Legyen úgy. engedünk az erőszaknak. Hát köszönjük szépen, köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy itt voltak. Iratkozzanak fel, hogyha ez nekik nagyon tetszett, és tudnak nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. Megtaláltak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és az összes létező platformon, amin lehet így podcastet hallgatni vagy csatlakoztatok a Discord szervrőnk is, a link a leírásban megtalálható, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Sziasztok! Sziasztok!